Командування партизанським з'єднанням прийняв мій помічник Вершигора. На партизанів ще чекали бойові діла, з'єднання готувалось до нового походу. Я їхав через Оруч слідом за першою партією призовників у супроводі групи кінотників на чолі з Ленкіним. Обіч дороги лежали спалені фашистами села, здалеку долина у гуркіт гармат. Я не знав, що на мене чекає». Війна ще не закінчилась, виникали різні припущення, але й на думку не спадало, що мене викликають для мирної роботи. Після мова в Спадченському лісі, неподалік наших партизанських землянок, на густо зарослій травою галявині, ріс росте і ще довго ростиме примітний дуб, кругла верхівка його. Височить над лісом зеленим куполом. Взимку 1941 року, виходячи звідси в похід на північ, ми закопали за 100 метрів на схід від того дубовелетня, біля двох звичайних дубків, що росли близенько один від одного, дерев'яний ящик з кількома жерстяними коробками і великим глиняним глечиком. У них ми склали різні документи Свідоцтво про освіту, паспорти, профспілкові квитки, метрики, дипломи Коли партизани потивляни повернулися до мирного життя Хто з них не шукав цю скарбу? Багато разів їздили у Спасчанський ліс із залізними щупами І Григорій Якович Базима, який повернувшись у путивль Працював секретарем райкому партії І Дід Мороз Олексій Ліч-Коренєв, котрий став головою Путивльського райвиконкому. Знайти примітний дуб-велетень виявилось неважко, але галявина зникла. Її вкрила поросль молодого дубняка. Пройдеш сто метрів на схід і починаєш плутати. От, здається, ті два дубки, що росли поряд, коли біля них закопали ящик. Але скільки не стрикали туди щупом, нічого схожого не намацали. «Видно, не тут треба шукати», – думали прибуги. «Може, он коло тих дерев? Там теж два дубки, поряд ростуть. Трохи далі ще, точнісінько, така ж зелена пара. Змінився ліс, не впізнати його». Шукати втрачений скарб вирушили путивльські піонери та комсомольці. Вздовж і впоперек обходили вони Цпаччанський ліс – Вивчили всі місця наших боїв з німецько-фашистськими загарбниками. Обнишпорили всі партизанські землянки, які давно пообвалювались і заросли чагарником. Постягували на брук трештки підірваних німецьких танків. Пробиті кулями каски, почерніли гільзи, впорядкували могили загиблих партизанів. Але скарбу не знайшли. Почали приїздити в потивль екскурсії школярів з різних міст Радянського Союзу, навіть з Москви. Подобались молоді походи по наших місцях. Усім хотілося знайти партизанський скарб у Спочанському лісі. А він усе лежав у землі під порослю молодого дубняка. Лише влітку 1948 року одній групі комсомольців киян пощастило. Багато землі перекопали вони в лісі, поки знайшли потаємне Дерев'яний ящик давно згнив, а жерстянки глечик важко було витягти Так їх обплило коріння молодих дубків Корені пронизали навіть клапоч волячої шкури, якою було обмотано глечик Вросли в нього, сплелися всередині в клубок Давно закінчилась війна а скільки скарбів ще не знайдено І в Новослобіцькому лісі І в Межрічі Дніпра та Прип'яті І на горі Діл І в багатьох інших місцях Відпутивля до Карпат Шукаємо ми їх Колишні партизани Шукають їх і червоні слідопити піонери Які вирушають у походи За нашими маршрутами Приємно вийшовши з машини Пройтись по дорозі на яку колись виходили з лісу, переважно вночі, встановляти міни. Озирнися навкруги, он той ліс, де ми сиділи в курені, прислухаючись, чи ніхто не йде, чи не тріщить хмиз під чоботом фашиста. Ось новий міст, збудований на місці колись висадженого нами в повітря.